З надією стати птахом, роздум над долею Ігора Сандурського. Спершу було слово, спершу було діло, спершу була нудьга, спершу був бедлам. Ось ці сенсації, виголошені пророками та мудріцями Святого Письма та інших великорозумних книг, були виписані рукою молодого хлопця до свого щоденника. Над ними він часто й багато роздумував, як же жити з усім цим яким треба бути, щоб не загубитися у свій, який витворився із таких взаємопоборюючих засад? Тож треба мати силу і гарт, ціль і волю, осмислені знання і хоч певний досвід. І він був наче аж геть не такий це був хлопчик лагідний і тихий, як сосновий у безвітря ліс. Так, поміж нас, особливо поміж, хоч трохи обламаних життям, він видавався ніжним і пещеним. Нездатним на лайку чи круте слово, сором'язливим і ненав'язливим. Як йому при всьому цьому вдавалося бути ще й незалежним, майже що певним у собі залишається загадкою. Він вигулькнув на львівському літературно-мистецькому обширі десь одночасно із Богданом Гореним Дві абсолютно різні особистості, а для мене вони стоять поруч, майже що не розділені. Горінь запальний і поривний, неспокійний і майже агресивний. Про Ігора Сандурського вже було дещо сказано, але ще були початки 60-х років. Часи встановлення цілого молодіжного, передусім літературно-мистецького курсу. І молоді лів'яни були в ньому в процесі помічені і незалежно оцінені. Багатообіцяючи критики аналітичного плану і своєрідним світоглядом, виробленим на грунті головного, Західноєвропейських шкіл і систем Вони вміли послуговуватися унікальним багажем Головно в дискусіях, в перших статтях та рецензіях А щодо аналогії з долею плужниківського героя То у випадку з Ігором Сандуровським Вона ще справдиться Той хлопчак зустрів наречену кулю за Дніпром Ігоровий шпідсовєцька дійсність готує інше і залякування, втрату життєвих орієнтирів, нервовий розлад і, зрештою, змусить його впасти на порозі власної робітні перед зором сотень його нелівших друзів, великомутрих книг, які у цьому разі зуміють зберегти мовчанку. Краще бути розумно природною рибою, ніж рибою, що викинулося з води на піщений берег в надії стати птахом». Ми із Ігором Сандульським – Запізнилися і зійшлися ближче значно раніше з Ольяної для шістдесятників доби. Нам випало разом вчитися в університетській журналістиці. Щоправда, він був курсом молодший. Але ж у студентському середовищі початкуючі поети легко відшуковують один одного. Книголюби мають нескінчені теми для обговорення. Щоправда, між нами була суттєва різниця. Я вже з другого курсу працював у вечірній редакції «Молодіжної газети» і він того часу мав обмаль. Ігорові ж праглося виговоритися, мусив віддавати належний. Він читав більше за мене і міг говорити про цікаві для мене речі, довго і захоплююче. Адже книги він не просто перечитував, він розмислював над ними, робив виписки, аналізував і співставляв. Мені ж книги Доля дарувала лише принагідно, проте мав я у своєму запасі і дещо такого, з чим Ігор був. Не був зазнайомий ближче. Ще в гітмироскому таборі потрапляли до моїх рук Олесь, Чупринка, Ахматова, Клюєв, Дещо Гумільова та Цвітаєвої. Я їх легко поручував і також міг цитувати і цитувати. Ігор вже спанталичував мене своєю прихильністю до проблем інтуїції, підсвідомого в творчості. Для тодішнього студента радянського вузу це було майже... Най іначе б не потрібно. А ще якось, аж наче рятувало Ігора. Пригадую, якось я похвалився йому, що натрапив на цікаву тему. Працюю над віршем, але він мені щось не дається. Можу сісти за бібліотечний стіл, випробувати хай там із десяток варіантів, а таки домогтися, щоб вірш таки вийшов. Те, що мені порадив Ігор, було несподівано. А ти облиш його, облиш і не напружуйся. Передай справу пошуків відповідних строф своїй інтуїції, в своєму підсвідомому. Ти ж, певно, вже знаєш, скільки винаходів зробили вчені навіть у вісні, які твори наче самонаписалися талановитими авторами. Звичайно, для цього також треба готуватися, нагромадити запас знань, але це спосіб перевірений і певний. І знову ми обмінювалися книгами, розмовляли про них, час від часу читали вірші переважно чужі. Ці зустрічі відбувалися найчастіше під час перерв у студентських коридорах. Пам'яті від них залишилися маровиразні уривки. Радше, прозначення теми та ще якісь відчуття просвітленості і лагітності. От начебти в сиру м'ячливу погоду несподівано вибрався на галявний осонній. Рогом сіро і слякотно. А тут добрий, і тут геть інший світ. Запис із щоденника Ігора Сандурського. Для мене книги це Жінки для Дон Жуана, нові перемоги для Олександра Македонського, гроші для батька Грандечі «Горіо», Реакція щодо золота для алхіміка, молитва для монаха чи просто віруючого. Картина для художника, інформація для розвідника, пошук для геолога, роди для жінки, суд для ув'язненого, сумнів для Гамлета, віччя для Шопенгаузера, ненависть для Флобера, божевілля для ніччя, сон для Обломова, відрізане вухо для Ван Гога. Зупинимося на цьому. У ігорових записах таких сенсацій більше. Він знав, що читав багато з того, що тогочасному студентові не могло бути рекомендоване. Потрапляли йому і такі книги, за які можна було чекати небажаних висновків. Але його начитаність була такою, що не можна було і приховати. Не дивно, що університетські філософи звернули на нього увагу. Особливо племовий і всевладний, багатознаючий і самообережний професор Кубланов. Я з того часу зберіг вперше почути від Ігоря взяти багатьма на озброєння поетове правило. Молчи, скривайся і таї, і чувства, і мечти свої. До речі, у Ігоровому щоденнику цей чучерський вірш один раз був переписаний повністю, і вже і через два три рази уривками. І все ж при всій своїй делікатності і невойовничості Ігор збирався йти в життя, відстоювати належне йому місце із безпередним правом на щастя, як та риба, яка запрагла стати птахом, як той вітер, якому повелено летіти. Майже то, як той Андрій Бульбенко на бойовищі, коли він захмелілий від буйства крові, мчиться під свист куль і блиск шабель, і осипає всіх ударами, і не чує нанесених йому. Тож і виписує у свій записник слова «містика». Целезія з перший рік своєї журналістської праці, яке ненаситне серце, якби то було тисячі світів, воно б хотіло їх усіх на це ще й більше. Виписано в записник із шадля Бодлера. Чим більше працюю, тим краще виходить, тим більше хочеться працювати. Кілька років після закінчення університету, чи майже ми майже не бачилися, Ігор працював на радіо. Я ж на телебаченні. Час від часу не обов'язкові зустрічі. Закі такі розмови з нічев'я. Дещо про прочитані книжки, про написані вірші. Ігор більше говорив про замисли. Дитячих передач я майже не слухав. Тож з того часу можу сказати кілька слів лише про один більший Ігорівнарес. Спершу це був радіорепортаж. Пізніше перелетілився, переоформився для книжкового видання. Це про дитячу творчість в гуртках при обласному палаці піонерів. Скільки талановитих дітей, як багато ними зроблено, які перспективи можуть бути перед ними відкритися. Лише один вечір після візиту до скульптурної мерстерні Теодозії Бриш, коли Ігор був засмучений і наче притлумлений, сказав із спричайним волем. «Вона має радість від творення, а я від своєї журналістики радості не маю». І за цим... Ковородинська сентенція про необхідність кожного трудитися відповідно зі своїми нахилами та бажаннями. Але ж ми обирали журналістику не з принуки, а може це залежить не лише від нас, може цьому виною світ, який заповзявся гнітити кожного, а може це зміна завдань і покликань в епоху зміїного царства. То є зроблений запис у щоденнику інтелектуалісти попередніх епох, Дивилися на людей, як на хворих. лежко ков чи важко. Але у всякому разі таких, яких можна вилікувати. Вони із вірою ставили діагноз і давали рецепт. Інтелектуалісти ХХ століття дивляться на людей, як на ракових хворих. Проте також ставлять діагнози і дають рецепт. Без віри. Для заспокоєння. Яко ілюзію. Перші вірили в лікування і лікували. Другі лікують, не віруючи. А вже над землею зводиться змій, яких пожираю свого хвоста. Десь у глибині, залишаючи сталим і незмінним, Ігор все ж легко піддавався настроєвим змінам. Йому легко було завдати болю, зіпсувати настрій, викликати стан меланхолії. Але ж так само легко він міг відновити свою життєдайність, повірити в ліпші часи. Для нього вони таки справді змінилися на краще. Його помітили, йому повірили. Правління письменницької організації попросило Ігоря прочитати лекцію з проблем інтуїції, підсвідомого начала творчості. Редакція журналу «Жовтень» замовила статтю на ту ж тему. Але головне, він став аспірантом філософії Львівського університету, мав змогу уже узаконено зайнятися глибшим вивченням рідних йому проблем. Три роки відносного спокою і благополуччя, може вже не такою заможного. Але молодого філософа ніколи не печалили матеріальні нестатки, вистачало б грошей на книги. В даному разі з книгами більших проблем не виникало, а наполегливість у заняттях відплатилася йому творчим злетом. Саме кінець шістдесят четвертого, початок 65-го знамениті тим, що його запрошено для участі відразу в кількох загальноукраїнських семінарах і доповіді молодого вченого було належно оцінні. До перших ширших арештів молодої непокірної інтелігенції залишалося не так уже й багато. Пожираючи свого хвоста, змій все пільніше проглядався і до людей. Проте в серці ще не було перечуття небезпеки, хіба що десь глибоко-глибоко. з наших тогочасних розмов... Десь залишився натяк на незрозумілий конфлікт із професором Бродським, схвальний відгуки про молодого доцента Андрія Пашука. Здається, той став ігоровим опікуном чи добрим порадником. І все ж пізніше він запише у своєму щоденнику про своїх колег за професією, з ким випадало співпрацювати чи йти поруч. Одніх із них нагадують сліпців, що стали шоферами, а інші тих, Хто вивчив правила плавання чи боксу і вчать інших плавати чи битися, не вміючи сами, назвавши всіх дурнями додати Такий, на жаль, і я сам. Гадаємо, що справа набагато складніша. Великий Франко, перший пересадив естетичні дослідження на психологічний ґрунт. Більські філософи та не тільки вони, піднімаючися сходинками своїх досліджень, не можуть поминати доріг проторених ще бодай лише намічених Великим Франком. І не для всіх, навіть на той час, була відома його знаменита стаття про секрети поетичної творчості і доповнені іншими працями дослідження, про інтуїтивне і підсвідоме, світоглядне, як визначальне у творчості того чи іншого автора. І от Сандурський з належим пієтетом і доброю охотою Теж взявся за дослідження близьких йому проблем із доробку Франка. Досить сказати, що протягом інших місяців взяв участь у двох семінарах, присвячених вивченню творчості Івана Франка. Один із них відбувся у Харкові, другий – у Києві. На обох в Сандурському випадало виступати одному із перших. Так заодно поціновували і глибину його досліджень і віддавали данину першохідництву у дослідження франкових заслуг у галузі творчої інтуїції та підсвідомості їх зазначенню в процесі творчого осягнень. На цю ж тему була написана і стаття, надрукована в журналі Жовтень за лютий 1965 рік. Із проблем, які захопили молодого філософа в процесі опрацювання набутку Івана Франка, Окремі місце посідають думки про характер і природу творчості Пантелеймона Куліша, особи, яку на той час можна було згадати лише в контексті снів ганьби і огуди, неприйняття і невизнання. Йому недавно було гармонії, але він ніколи не міг успокоїтися на дисгармонії і присерно шукав того, чого не зміг знайти, усягнути. До кінця життя не переставав шарпатись – Кидатись, сердитись, шукати собі нового, широкого фарвартера і не знаходячи його. Ігор Сандурський підготує дисертацію на тему психології творчості Франка, спробує стати до співбесіди з Франком, також досліджуючи особу коліша та його творчість. Йому це боїзи боком. В тобі є мистецтво, у тобі одному є захист у красі незнаних сіл. У музиці, що вроду всім незнайому, тіляє у небесний перелив. Ну, звичайно, це незабутній Максим Морівський, що зовсім недавно приїздив до Львова, був гостем університетської студентської громади, читав свої мудрі вірші, легко і дотепно відповідав на запитання. Тоді була запланована спеціальна конференція, присвячена 70-літтю поета. Не дожив. Конференція проводилася вже без нього, перерізши у республіканську міжвузівську. Доповідь Ігора Сандурського мала внести у назві слова «інстинкт» і «підсвідоме». Скоригували. Обмежився назвою. «Михайло Рильський і психологія творчості». Що говорити, ті часи інстинкт разом із «підсвідомим» ніяк не могли відвоювати свого певного місця в нашій свідомості, даючи місце пріоритетним чуттям класовості та партійності, виваженої та спланованої дійсності. Пригадаємо, тоді ще навіть кібернетика вважалася не чимось іншим, як псевдонаукою. І все ж Ігоровий Сандурському працювалося над доповіддю легко. Бо ж як би не було, а старий класик послуговувався у своїй творчості, досвідом і творчим надбанням, ще класичних авторів, де питання підсвідомості завжди стояли на порядку денному. І що з того, що підконтрольне життя одного із провідних поетів доби соціалізму змушувало його самого посилювати контроль над тим же інстинктивним та підсвідомим. Те, що лишалося, однак, не могло не дратувати пильних охоронців марксистських постулатів. Легко, майже непомічено торкнувся Ігор своїм закидом і до одного сформульованого часом питання. Підсвідомим мало б дати більший простір у творчості майстра, несподіваним асоціаціям, незвичним, навіть антагоністичним образом, парадоксальним поворотам думки, адже все це піднімалося на прапори гуртом з ухвалу молоді. Але лише Максим Рильський сказав те, що міг сказати, і послуговуємося мой, тим із його неосяжного доробку, що нам підходить, що дає втіху і насолоду. Не треба слів і не потрібний сміх, лише удар разючий та короткий, що опече безжально, як батіг, і мов стріла, прониже серце кротке. Перерахуємо, чиї вірші переписав Ігор до свого щоденника їх небагато. Я сподівався на більше шар подлер, і лекон дегіль, лорка, безіменний японський хоккур. Анна Ахматова і Тютчев, Чак, Франко, Плу. І ще кілька імен. Щоправда, є один вірш, переписаний власником щоденника аж тричі, в різних зошитах, автора не зазначено. Але про це дещо пізніше. Змій звівся на ноги, наче намагаючися кинутися на людей. Чомусь він мав баланчуківський вищір. Так самоукупно, так вдячливо працювалося після закінчення аспірантури, дубляний сільськогосподарський інститут, молоді допитливі розуми, піднесення і очікування чогось ще надзвичайнішого. Воно прийшло, але від... із від'ємним знаком. Тобто прийшов серпень 1965 року, коли раптово почали зникати тім, з ким праглося поєднати свою творчу долю, перспективи і наміри. Зникали тім, з ким здружувався тут у Львові, з ким зустрічалися у Києві, чиї твори сам видав у беріг для потаємного читання, з чим ділився, але власне майже не ділився. Однак стало відомо. За увагу було немало. Спершу вони не виглядали так грізно, але шепку ливалися в муштрований ряд, набували загрозливості. Складався список авторів, творами яких він послуговувався, від Платона і Сенеки до Лесінга і Шопенгаузера, Флобера і Руссо, від Епікура до Лукреція, Спінози, Горо, Паркера, від Аристотеля і Плутарха до Фоми Аквінського, талмудистів і буддистів, від ще багатьох до багатьох і багатьох, до того ж не використовував жодного класу класиків марксизму-ленінізму. Що, вони не писали про підсвідоме. Про творчу інтуїцію. Так, у них багато чого є ще мудрішого. Хлопці із того похмурого будинку на вулиці Джаджинського цікавилися конкретнішим, у кого брав, кому давав. Неповний рік праці і вже підводь риску, вже межа. Виключення з партії, позбавлення від так можливості елементарно працювати. Зацитуй сам собі Печорінське. «Невже не можна зупинити на якийсь час життя?» Доки мені не скажуть, для чого я мушу жити. Сховайся від усіх, у тебе ж книги, живи ними. Зрештою, ще раз перепиши до свого щоденника те, що солодко очищало душу найболічіші хвилини. Золота тиша. Місяць однодламаний, за мною будь, і ось святи печаль мою, вона, як сніг на вітах, умирилася, вона, як сніг на вітах, і осиплеться. Три радості об мене неодіймані, Самотність, труд, мовчання. Туги злобної немає більше, Місяцю надламаний, Я виноград відновлення у ніч несу. На мертвім полі стану помолитися, І зорі будуть для мене падати. Зупинити б життя, буде на якийсь час, Хай би все пройшло мимо. У практиці Ігора Сандурського Не було заведено датування щоденникових записів, але цей підійшов би добре саме під цю пору роздумування над витягом із листа Печеріна до Герцена, якому комунізм прирівнюється до Миколаївської казарми. І мислячі люди приречені животіти у відчаї сумніва в заперечення. Втекти б від цього, а куди? Ігора Сандурського був такий дарований долею прихисток глухій лізькій ясінці де ось уже кілька років брат Юрко керував дільничою лікарнею. Юрій зовсім інший життєвий і суспільний тип, навіть зовні. Діяльний атлет, самозречений у праці, досвідчений. Може, все ж таки родинний фахівець. Розповідали, що він якось ніс хворого на руках із віддаленого хутора до лікарні. Вимагалася операція, транспорт надіяв, бездоріжжя весняне, Тому судилися. Ширший шлях у пізніших літах, і він пішов ним, став кандидатом медичних наук, головним нейрохірургом області. Лікарня розташувалася на самому краю села, поруч потічок і відразу діз. Горе, там он більша річка, безлюддя і безмолв'я. Хіба не до цього має прагнути людина, не тут увтухомирити душу, знайти блаженство? Нам же не треба вівилонських меж, хоча б якусь зачумлену хібарку. Десь саме в цей час, а може й пізніше, Ігор Сандурський переглядав свій давнійший запис у щоденнику, де захоплено порівняв філософію ікр із шекспірівською Джульєттою. Тепер він додав до цього визначення нервовим кострубатим почерком. «Індра» – це саме слово, він витопче на схилі недалекого від лікарні «Видоленка» великими літерами на березневому снігу, щоб можна було прочитати із далекого неба його колишнім учителям та наставникам. Проте брат Юрій не дав йому аж геть розслабитися. Їдьмо до Москви, їдьмо шукати правди, там філософи та їхні покровителі ще не такі заскорузлі, як наші. Гей-гай, наче не з їхнього благословення все це зчинилося. Тут було й кілька слів про родину Сандурських, і вчителів, мати з роду священників, росли при школах Оляшівщини, пізніше біля судової вишній Самбора, з якогось часу Ігор живе у самотній тьоті, чоловіка якої замордували в сибірських таборах. Може, саме тета Надміру пестила хлопця, але й забезпечували його недоступними книгами. В Москві братам не надто таланило, але все ж пробилися до всевладного пельше. Розмова видалася напучуванням велимудрого всезнавця, розгубленому шкуляреві. Ігор був певний, що все скінчиться після дзвінка до Львова. На якийсь час, наче й так, але львівські посадовці і саме вважали себе за небожителів. Тож і після тимчасових послаблень скерували життєву дорогу Ігоря на Манівці, аж до праці вантажником на заводі мало не до взагалі непотрібному в цьому світі. Поки все ж ухилимся від смерті, ми нікому не підвладні, адже завжди маємо у своєму виборі смерть. Суперед цьому постулату мудрого Сенеки Сандурському було надано право, якщо не на життя, то бодай на животіння, дозволити працювати. В, раді... в радіотехнікумі, але як цар Микола в Великому Ковзареві, так і партійний посадовець Сандорському, без права викладати українською мовою. Як це тобі, спадкові галицькі інтелігенти? Однак ти, принижений і майже розчавлений, приймаєш і це після півторарічного безробіття, таке далеке від схваленого тобою Скороводинського, трудитися згідно із своїм покликанням, своєю натурою, чинити те, що приносить задоволення, дає наснагу і бажання творити добро, Людина по-справжньому народжується, коли відчує початок творення дива, надходження свята, великодного сіяння. Цього всього не було. Прийшли сірі і малорадісні будні. Він обмежує своє спілкування навіть із давніми друзями, рідко появляється на якихось громадських оказіях, звужене, Але все ж залишається кілька місць, куди він ходить, наче на недільну молитву. Це творчі майстерні... Романа Турина, Теодозії Бриш, Леопольда Левицького. Особливо любив бувати саме в цього останнього невгамовного балакона, мудрого і досвідченого любителя диспутування. Левицький перечитував принесені молодим чайним розділи із його незавершеної роботи, вихоплював певну тезу і вже патрав, і гриз її з усіх кінців. Найбільше перепало твердженню Сандурського про перевагу словесних видів творчості над малюванням чи зкультурою. Наприклад, багатьох відомих йому творів, переважно західних авангардистів, доводив переважаючу силу абстрактних уявлень, символів і асоціацій над конкретними зображеннями тинь чи інших речей чи предметів. Хоча не можна зводити лише до такого. Та попри все, мистецтвом маємо займатися для себе – а не для Юрби, не наче в прірву сточ усі мудратські книги, що гнули – і нема. І все ж саме тепер життєво небо над Ігорем Сандурським зарум'янило або надіючим просвітом. Він одружився на давній своїй закоханості, людині, яка поділяє його погляди, заохочувала до наукових пошуків. Зрештою, саме Марійка звела його з кумиром дискусії Леопольдом Левицьким, а вдома створила затишок і злагоду. Вони не замикаються в собі, шукають ляхи до людей. В приязні та любові народжується син Аскольд, донька Роксоляна. Дружина з малими дітьми живе тут з Ігором, то у батьків у стрію. Але і сам Ігор буває часто, шли сповнені приязні листи. І найголовніше повертається до кунтних, до достіджує сковороду Флобера. Особливо багато часу присвячує сковороді і конспекту головних творів, власне чи не всіх, і роздуми над ними. Записів – великий зошит. Примітно, що саме цей зошит позичав Іван Драч, коли працював над своєю дослідницькою повістю про сковороду. Над кіносценарієм і був вдячний, скористатися було чим. Але з часом інквізиторська діяльність знову затьмарює обрій молодого вченого. Працювати стає все важче, тож поряд із світлими сплесками пропливають і чорні хмари. А в щоденникових записах Появляється роздумування Про життя і смерть Власне, це питання приваблювало його і раніше Але тепер все більше і більше Може і справді Найвище щастя в житті – це смерть Як про це свідчать витяги історії Цілої когорти мислителів Усіх часів і народів Висмихнемо ми дещо з виписок Байдуже, хто автор Це все начеб Ігорове Дійсність наскрізь трагічна Все скінчилося а чи він був початок? Саван, мовчання і мли нас проковтне назавжди, час і безмежі, і число. Люди справжні шукатимуть смерті, як спочинку після життя, причав себе до мислі, що смерть не має до нас жодного стосунку, хіба що віднімає жагу безсмертя, ніж мудріці не ухиляються від життя, хоча й не бояться не життя. Хто скаже, що життя це не те ж саме, що смерть? І чи не смерть – життя? Смерть – найвища справедливість. Краще мати царське серце, ніж бути царем. Чи не наслідував Ігор Сандульський приклад свого любимого Гоголя? Чи не знищив рукописи основної своєї праці, дослідження інтуїтивного чи підсвідомого в творчому процесі? У всякому разі їх не лишилося, а були, бодай у незавершеному вигляді. Що ж? У нас немає таких понять. Ми – матеріалісти. Все решта – лже наука, навіть український буржуазний націоналізм. Не і праці Дафловбера і Сковороду, двох митців-філософів, особливо дорогих йому. І все ж він спромігся ще на один яскравий спалах, залишивши нам новий варіант своєї основної роботи, озаглавивши її вже так. Інтуїція та її роль в пізна. Писана російською мовою, українською не мав права, хіба що для себе. Місце написання Чернівці. Саме тут він і був на двомісячному стажуванні, підвищував свою кваліфікацію. Тут і представив роботу. Вона була визнана як кращою, відзначена і нагороджена партійним керівництвом. Але в ній уже майже не говорилося про творчий процес літераторів чи художників, що веде до ідеалізму. А от вчені – це зовсім інша річ – Їхні підсвідоме, може, і має право всягати в глибінь проблем, аж до грані існування чи невідкритих законів. Але вони є, ті закони, то й давай завдання власній інтуїції. Що ж до мистецтва, то творці помиляються, гадаючи, що це процес не керований. Партія керує всім, мистецтво має стояти на сторожі в класових інтересів. Таке от, керує і тебе, а вчених філософів, Викладачів Чорнороби. Саме тоді я розпочав працювати кореспондентом газети Літературна Україна. Замовив сандурському рецензію на літературознавчу книгу Миколи Ільницького, Барви і тони поетичного слова. Ільницький згадує її, як справді, високофахову, повчальну, але ж відразу після публікації дзвінок. За яким принципом ви підбираєте авторів? Чому кінець? Що трапилося, власне? Щось у житті змінилось, а чи ні? І сонце світить, і печаль не гасне, і берега не видно вдалині. Змінилося багато чого, будемо вірити, що на краще. У всякому разі твори Ігора Сандурського сьогодні мали бути видруковані. Жаль, що головної книги немає, але інтуїцію та її роль пізнані таки васта видати. Дарма, що у вступі там білими нитками прошити ім'я кремлівського ідеолога. Не писав він про психологію творчості, про важливість підсвідомого та інтуїтивного. Може, де видаться, дещо підкоригувати, але це вже справа фахівців. Дарма і те, що у списку використаної літератури значаться тільки марксистські класики і жодного і досліджуваних раніше світових вчених, на творах яких і виріс Юрій Сандурський як філософ. Залишається і суть, і зміст правопаршового відкривача, саме в українській науці. Залишається наше право мати власних мислителів, бо здавати їм, бодай, окрушених хвали і вдячності. У даному випадку Тому, який на початку свого дослідницького шляху, попри все, прагнув на мертвім полі помолитися і вірив, що будуть зорі для мене падати. І як заключний акорд додамо, дружина Марія, син і дочка свято шанують і бережуть не тільки пам'ять про чоловіка і батька, а всі, без винятку, його записи. Врешто те, що син Аскорт, на той час один із організаторів студентського братства, брав участь у студентському голодуванні в Києві на Майдані Незалежності, говорить саме за себе.